Бо це не була вже литовка, значить тепер треба було завертати вліво. Максим сів біля хатки під парканом на лавочці і дивився туди в степ. Між тим степом і ним текла ворскла, вже текла. Лід посередині річки наїжачився, надувся, став хребтом, а обобіч того хребта між ним і берегами вже текла вода. Ще трохи і той лід геть зірве, і річка розілється нестримно, затоплюючи береги. По той бік річки в степу видно було село, і видно було також, як по селу вештались солдати. Може, німці, а може... А може й не німці. Однаково, кожної хвилини вони можуть обстріляти цей берег, алярмувала думка. А друга відповідала апатично, глузливо. Ну і чорт з ними, з дурнями. Однак йому треба переходити на той бік. Так чи так, до чорта в зуби. Тут йому треба переходити в степ, через ворсклу і через ті солдатські застави. Правда, можна було б іти і на обмин, але це знову зайвих п'ятдесят кілометрів, яких він уже не витримає. Ні, не витримає. А як отак, навпростець, усього двадцять. Лише двадцять кілометрів, господи! Якщо б добре побігти, то можна було б за пару годин і добігти, одним духом, близько ж як. І серце в ньому тремтіло, але сили вже зовсім-зовсім не було. Заплющивши очі, він сперся спиною на паркан і так сидів. Розділ двадцять третій «Мати». Дотик. Чиясь рука лягла йому на чоло у вісні, в Маринні. Ніжна жіноча рука. Прокинувшись із заплющеними очима, Максим відчув, що рука не зникала, лежала на чолі. Дивно, сон не хотів зникати. Максим так сидів, не розплющуючи очей, щоб не сполохати візію, яка забарилася зникнути і перейшла в реальність. Він сидів у тій самій позі, в якій сів зразу на цій лавці. Голова задерта горіли. Підставлена чолом під сонце, а потилицею зіперте на паркан. Він відчував ребрасту дошку під потилицею, а в руці, що лежала на колінах, відчував шапку, так як він був узяв її з самого початку. В руці було тепло, бо шапка була вже гаряча від сонця. Жіноча рука на чолі поворушилась, пальчик-мізинець торкнув ненароком брову, а журний голос після глибокого зітхання промовив: «Боже, Боже, та ж він уже не при пам'яті!» Максим посміхнувся, повів бровами заперечливо і розплющив очі. Перед ним стояла жінка. Вона прийняла руку з чола і, підпершись нею традиційно в підборіддя, дивилася на Максима трохи збентежено і зрадівши водночас. З непокритою головою у старовинній селянській корсетці Поверх полотняної зрясно вишитими рукавами сорочки вона стояла так, як щойно вийшла з двору, із своєї хати. не стара з обличчя, лише надміру змучена турботами і горем, що промовляли самі з себе, з її зажурених очей. — О, — промовила жінка, оготавшись, — що з вами? І розсердилась сама на себе. — Дурне, питаю! — «Скажи, ліпше чоловіче добрий, хто ти і звідки?» «Ні-ні, не йдеш звідки. Звісно, звідки тепер люди йдуть. А родом звідки?» Максим подивився на неї якусь мить мовчки, слухаючи тембр її голосу. «Приємний, лагідний і знайомий. Так-так, знайомий, бо материнський. У кожній жінці зберігається щось величне, найкраще на світі – мати». Це він давно вже помітив, подивився, а тоді коротко сказав, хто він і звідки. І вже після першої фрази по очах побачив, що на жінку зробила найбільше враження його мова. Жінка навіть не дослухала до кінця, а захапалась, заметушилась біля Максима. «Та це ж ви, мабуть, учитель! Та чого ж ви тут сидите? Ходіть же до хати! Та ви ж голодні! А я й бачу, що щось не те!» Воно, бач, помітно, хоч і вдьоть людину обмаж. Я вас не знаю, не чула такого прізвища. Але ж ви, мабуть, учитель або якийсь український інженер наш. Ну, так я же по мові чую і бачу. О, я бачу. А як вийшла з двору та й дивлюся, чужий? Так ніби й не чужий, ніби ж наш. Господи, то йдіть, жидіть у двір, бо ж тут небезпечно. Бач, сновигає скрізь та погань. І, гомонячий, жінка потягла Максима у двір, а з двору до хати. Даремно Максим у дворі, глянувши на ту хату гарно і чистеньку, як лялечка, впирався, благав залишити його тут, на колодках, під парканом, у затишку, бо ж як поглянув на свої бруднющі ноги, на свій жахливий одяг, то йому стало аж страшно йти до чистої хати, до затишного людського житла. А з вікон, завішаний гаптованими ранками, видно було, що в тій хаті, мабуть, було ідеально, чисто і затишно. Але відмовлятися було неможливо, бо жінка гнівалась і вже мала образитись. Чого ж це він, мовляв, такий гонористий? Чи, може, з таких великих панів, що до бідної матері не хоче зайти, незважаючи на добре слово? Нарешті Максим таки почалапав до хати слідом за жінкою. А в хаті вона посадовила його на покуті, як дорогого гостя, а тоді, обливаючись буйними сльозами, почала розпитувати, а чи не бачив же він її сина молоденького та її чоловіка старенького десь там. Отакі вони і отакі, вигнана їх сторбами, часть свою доганяти, погибель свою шукати. І пішли вони десь, як у тою неволю злую турецькою, з тими Бодай їм, чи ж не бачив же він їх, га? Вона вже всі очі продивилась-видивилась, виглядаючи. Хто не їде, хто не йде, всіх питає, розпитує. А йдуть, ідуть люди. Багато так пройшло вже, чимало й умирає по дорозі. А німці та свої бандити ще їх і розстрілює. Та вони крізь вогонь і крізь смерть спотикаючися біжать, котрі сильніші. Доходять, а її син Орел хлопець, як дуб кремизний, та й старенький її ні року, ще кримизний, трижильний, на каторзі советський був і не загинув, а тепер от нема. Жінка побивалася, заглядала Максимові в увічі і все розпитувала, плекаючи іскру надії. Максим дивився на неї, слухав її, і було в нього таке відчуття. Ніби він перед нею тяжко, притяжко завинив, перед цією матір'ю, бо ж не бачив ні її сина сокола, ні її чоловіка старенького. І чом же він їх не бачив, не зустрів де небудь? Ні, не бачив, проказав він із жалем, зітхнувши тихо. А може, й бачив де, та не знаючи, як впізнати, ідуть десь, а вже жидуть. І прийдуть, всі трижильні прийдуть, неодмінно, всі. І потішав матір Максим, і підбадьорював її, щепив гілочку надії, як гілочку цвіту вишневого в її серці. А сам ледве сидів, хата йому пливла шкереберть. Хата пливла шкереберть, проте Максим усе в ній чітко бачив. Чиста, затишна, малесенька хатина на дерев'янім помості із стилевим українським стародавнім килимом над дерев'яним ліжком з маленьким портретом Шевченка що висів біля покуття мовби образок під королівським рушником понад усіма фотографіями що ними була обліплена вся стіна посередині чопурна піч заслонена дерев'яною заслінкою і завішена понад припічком ситцевою шторкою на другій стіні під шклом у рамці диплом інженера-хіміка, а поруч теж у рамці похвальні грамоти та листи відзначення. То синові, а то доччині, каже мати, і витирає сльози, помітивши, що Максим туди дивиться. Максим дивиться на портрет, велике фото дівчини у формі авіатора. «Царство небесне», каже мати журно. Вона виплакала рісні сльози, і тепер дивиться поперед себе задумано самими лише вогкими очима. А далі похоплюється «Господи, Боже ж мій, що ж це я? Та ви ж голодний, та ви ж змучений, та ви ж...»